Ursul în plasă. Câtă vreme stă departe, poți să râzi cum vrei de moarte. Când te înșfacă pe tăcute, nu știi cum să-ți scap, mai iute. Ursul, prins într-o rețea, se zmâncea și se zbotea și mai rău se încurca. De-ar fi fost capcana ruptă, s-ar fi măsurat în luptă. Satul împresurase cu dulăi, cu furci și cuase. Încolțit și tremurând, se făcu dulceac și blând, și în forfota zorului zise vânătorului: Ai cu mine, poți să-mi spui, dumitale, ce făcui? facui? te ei și dumneata, poate după niscaiva bârfe, nici nu m-aș mira, în socoteala mea. Pot să întreb orice vecin cine în i mai blajin. Dintre toate fiarele, colții mei și ghearele nu se ating de omul mort. Vezi că știu cum să mă port. Luat așa, cu binișorul i-a răspuns și vânătorul. asta e da, adevărat, oameni morți n-ai fi mâncat, însă măre să te ții când îți cad în labă vii. Să din morți nu-ți vine, deși poate ar fi mai bine. Tot atât de bine ai face și pe vii să-i lași în pace.